Vad ser i all världen har du en häst på verandan frågade Tommy alla hästar han kände bodde i stall. Tjo, tjo Pippi eftertänksamt. I köket skulle han bara gå i vägen och han han trivs inte i salongen. Tommy och Annika klappade hästen och sen fortsatte de in i huset. Ett köksfönster och en salong och ett sovrum. Men det såg ut som om Pippi hade glömt fredagsstädningen den här veckan. Tom mötte Annika. Tittade sig försiktigt omkring i fälten där negerkungen skulle sitta i något torn. De hade aldrig sett någon negerkung i hela sitt liv. Men ingen pappa syntes till och ingen mamma heller. Och Annika frågade ängsligt: "Men bor du här alldeles ensam?" "Visst syntes jag, Pippi. Er Nilsson och hästen bor ju här också." "Ja, men jag menar, har du ingen mamma eller pappa här?" Nej, inte det minsta, sa Pippi glatt. Men vem säger då till dig när du ska gå och lägga dig om kvällarna och sånt där, frågade Annika. Det gör jag själv, sa Pippi. Först säger jag till en gång helt vänligt. Och om jag inte lyder då så säger jag till en gång till på skarpen. Och om jag ändå inte vill lyda så vankas det smörj, förstår ni? Helt och hållet förstod inte Tommy och Annika detta, men de tänkte att det kanske var ett bra sätt att Nu hade det med lertid kommit ut i köket och Pippi skrek Nu ska här bakas, pannekakas, nu ska här vankas, pannekankas Nu ska här stekas, pannekekas Och så tog hon fram tre ägg och kastade dem högt upp i luften Ett av äggen ramlade ner i huvudet på henne och gick sönder Så att ägghjulan ran långt ner i ögonen Men det andra fångade hon skickligt i en kastrull där de gick i kras Jag har alltid hört att ägghjula ska vara bra för håret, sa Pippi och torkades i ögonen. Ni ska få se att det kommer att växa så det knakar. I Brasilien går förresten alla människor omkring med ägg i håret. Men så finns det heller inga flintskalliga. Det var bara en gång det var en gubbe som var så tokig så han åt upp sina ägg istället för att smörja dem i håret men han blev också mycket riktigt flintskallig och när han visade sig på gatorna så blev det sån uppståndelse så, så radiopolisen fick lov att rycka ut. Medan hon talade hade Pippi behändigt plockat upp äggskalen ur kastrullen med fingrarna. Nu tog hon en badborste som hängde på väggen och började vispa pannkaksmed så att det stängde kring väggarna. Till sist hällde hon det som var kvar i en pannkakslagg som stod på spisen. När pannkakan var färdiggräddad på ena sidan kastade hon den halvvägs upp i taket så att den vände sig i luften och fångade den sen på laggen igen. Och när den var färdig kastade hon den tvärs över köket direkt på en tallrik som stod på bordet. Ät, skrek hon, ät innan den kallnar. Och Tommy och Annika åt och tyckte att det var en mycket god pannkaka. Efteråt bjöd Pippi dem stiga in i salongen. Där fanns bara en möbel. Det var en stor, stor klaffbyrå med många små, små lådor. Pippi öppnade lådorna och visade Tommy och Annika alla de skatter hon hade förvarade där. Där fanns märkvärdiga fågelägg och konstiga snäckor och stenar, små fina askar, vackra silverspeglar, pärlhalsband och mycket annat som Pippi och hennes pappa hade köpt under sina resor runt jordklotet. Pippi gav sina nya lekkamrater varsin lilla present i minne. Tommi fick en dolk med skimrande pärlemorsskaft och Annika en liten ask vars lock var täckt med fjärrasnäckor. Inuti asken låg en ring med en grön sten i. "Om ni skulle ta och gå hem nu sa Pippi så att ni kan komma tillbaka igen imorgon för att om ni inte går hem så kan ni ju inte komma tillbaka och det var en synd." Det tyckte Tommi och Annika också och så gick de hem. Ber bi hästen som hade ätit upp all havre och ut genom grinden till Villa Villekulla. Herr Nilsson viftade med hatten när de gick.